«Зелені острівці в степу». Зеленими острівцями у випаленій пам'яті розкошують згадки про справді незабутні імпрези, коли витворювалося якесь колективне веселе знетямлення, коли легко співалося, коли художники не стомлювалися шаржувати мало не кожного із нас. Частіше це були Еммануїл Месько чи Володимир Патик, коли поетичні експромти самі пливли із-під пара. Десь ген далеко, Зоріє ватра під час нашого чи не першого Карпатського рейду. Поїздки на Павличкове чи Лучукове весілля і той кількагодинний турнір неперевершених знавців коломийок Юрія Мельничука та Петра Козланюка. Згодом до них долучився Дмитро Павличко та Роман Іванничук, які також не хотіли поступатися у виконанні дотепних і солоних виспівів. Ірина Вільда не була обдарована добрим голосом, Проте вона також не витримувала, просилися бодай проказати якусь із своїх улюблених, бережених саме для таких оказій пісень. Пам'ятаю лукавий відблиск в її очах, коли вона промовляла. Кохалася на загаті, кохалася на плоті, та ще й хотіла покохатись на колючим дроті. Одночасно й натяк на щось таке, що наче й не пасувало б для веселих переспівів, що було за межею заборонено. Напевно, літературне побратимство всієї України пам'ятає, як легко і невимушено, як влучно і дотепно», експериментував Віктор Кочевський та Петро Осадчук, та не лише вони. У Львові перше місце тут треба віддати Роману Лубківському. Часом виблискували дотепами Володимир Лучук та Роман Кудлик. Василь Колодій часто відставляв чарку. Добуваючи з кишені авторучку та шукаючи папірця. Любив часом стрівати до цієї справи і я, хоча завжди і часто це не вдавалося. Із віршів, написаних експромтом, пам'ятаю, присвячено нашим гостям з уст поважного тоді тимоша Одудька, він вітав їх захоплено, як надійну зміну, як синів, які підуть далеко далі. Пам'ятаються рядки цього вірша, він був надрукований у Львівській правді. Буквально у присутності візитерів. «Дудь по вулиці сміються. Він Грановський, драч. Здрасті, діти, здравствуй, батько. Ой, коли ж вони, коли встигли діти оперетись, стали як орли?» І буквально через кілька місяців вийшла одудькова збірка, де імен драча та Віграновського вже не згадувалися. Просто «Дудь по вулиці сміються молоді співці». Це після обкомівської накру. Жартували. Батечко відрікся. Петро Мах сам собі вибирав літературних батьків. Власне, йому вистачило і матері, коли це Леся Українка. Мене як сина Леся Українка виводила до оччасної зорі. Куди, синок? Куди летиш? А він відповідає. Лечу з тобою, мрією високо, і друзям крикну із отих висот. Саме була нарада творчої молоді, коли він виступив із цим своїм програмним віршем. Епіграма не змусила себе довго чекати. Добру матір маєш, не Боже, наче й знали тебе. І от, дай же, Боже, тобі, дай же, Боже, щоб твірінькнути з інших висот. Образився, звичайно, але вже така справа. Ювілей одного із найстарших членів нашої письменницької братії Миколи Матвійчука закроювався широко і поважно. Ми ж опинилися в далекому коктебелі. Я, Роман Кудлик, Дмитро Герасимчук виявилися на гальні путівки, тож ми зібралися на якийсь там день. Згадали запрошення на той ювілей, складалися на бочкове вино, прилаштувалися у жабячій бухті. До Львова ж пішла послідка. Добравшися у древню кафу, купили ми вина, карафу. І вибравшись на скелю голу, п'ємо за діда, за Ликоло. Навчепрірва прорвалася, коли їхали на п'ятдесятиліття Івана Гущака в його жовку, де керівні земляки вирішили гідно пошанувати свого поета. Їдемо автобусом, Гущак нетерпеливо ескурсоводить. «Ото он мій мацошин, он же церква». Там і моя хата. А он річечка, вона зветься свинею, Я у ній рибку ловив. В тієї річки і заспівувалося. У тім селі я ще маленьким жив, Над річкою міленькою свинею, Тепер навіки зв'язаний я з нею, Свою любов у вірчі перелив. Ранка затягнулася, Оже нічний автобус до Львова Щось ніяк не заводився. Ощак бігав, благав у поетів, Збирав їх що про щось писалося про нього. Не знаю, може у нього збереглося більше, поміж своїми шпаргалками у ці діло лишень дещо, як от. Гущак за пивом і вином сказав, я, хлопці, агроном, та мій літературний шлях навік згубився в буріанах. Проте він перевершив сам себе дотепом, коли його поштиво вели в президію. Нахай проза, яке стануть тетрунко, коли йде поет. Ушанування Вазеля Лозового вирішили провести в Шевченківському гаю, та він довгі роки агрономував собі на втіху, здається, без ніякої сінької оплати. Чиїмись стараннями – вже не знаю, але столи було накрито на досить велику ораву, запрошено багатьох із творчої молоді не лише літературної. Зачинав роман Лоптівський, тодішній голова письменницької організації «Шановний дядьку наш Василю, пора щось чарку наливати, бо я їй Богу не осилю вас тут без чарки віншувати». І полилися, як спромти, та їй це навіть проздає, які брали до рук перо. Принаймні, у мене збереглася шпаргалка, наче написана Думитрашем чи від його імені. При свічках і на потенки промовляли бойки, лемки, подоляни і гуцули, бо ковинця ще не чули. «Мой найлюбий Дмитрашо. весели громаду нашу!» Це таке як реакція на виступ Дмитра Грасамчука і далі. «Ну а потім ніч на дворі, зойбна дівка у коморі, деревце посадиш там!» На голосному вечорі завжди знаходився хтось на зразок козла відпущення. І вже саме з нього зачинають дарти лаха, наче окрім нього за столами і людей немає. На ювілеї поважного нами Івана Самотоса таким виявився Олег Васюков, колега з академії, майже поет і майже професор на тодішній кафедрі марксистсько ленінської естетики. Зрештою, він сам задирався, сам викликав вогонь на себе не дуже вдалими експромтами. Щось не зразок. Ми усі браді померти, лише щоб потім нас виліпив Самотос. Ніщо не стане на заваді до творчості. Як же прийшлось, то ми усі померти раді, щоб лиш зліпив нас самотос. Припалка йшла довше, перегукувалася з одного кінця зали до іншої. Зрештою, Васюков нагадав, що він не лише поет, а й кандидат наук, і в пісунку вийшла така епіграма. О, Васюкове, незабутній друже, одне тобі ми скажем під кінець, то не поет, який розумний дуже, а той, хто більше вірші, не мудрець. Кілька довгих років я працював у нашому управлінні від консультантом був свідком та учасником багатьох природ, випадків, акцій, які часом зворушували, часом змушували відхрещуватися від того чи іншого настирливого шанувальника поезії та чар. Траплялися несподівані візити, ось приходить незнайомець, вибачається, що нікого не знає, але читав того чи того, чи те, чи те, його зворушило. То хотів би віддячитися, от він має із собою, чи не має, але зараз ходить, принесе. А кілька років підряд, у вересні, приблизно ближче до дати воз'єднання, нам влаштовувалося багато свинячих поминок. Річ трохи комедна. Директор інтернату для неповноцінних дітей запрошував нас у Брюховичі. Там у нього підсобне господарство, і одну свиню виділялося спеціально на честь львівських письменників. Вона вже була заколена, вже наготовлені ковбаси та кишка, напечено і наварено. Автобусик приїжджав на вулицю під наш офіс. Вибирався завжди гарний день, день золотого вересня, і на Галявині розкладалася довга скатертина, получ ватра, і все було, як для дорогих гостей. Любов довішив не згаса, до прози, по чи з жаром, а сало, шинка, ковбаса, хай будуть нашим гонораром. Досі пам'ятається прізвище того директора, і досі для мене лишалося загадкою. Чи мав він якісь потаємні замисли, офіруючи нам щорічну свиню? Рукописів своїх не давав читати, до розмов про вступ до спілки не доходило. Якимось щемливим і розчулиним видався вечір, Костя Губенка, молодшого брата незабутнього Остапа Вишні. Улюбленість у цих дівчан відвідрізнявся якоюсь особливою проникливістю в стосунках. Спокійно і ненав'язливо міг виговорити іноді і суворі присуди. щодень несподіваніші його жарти вражали мудрим ліризмом. Вітав я його довгим вершем, написаним спеціально на прохання колег. Десь він може і зберігається з-поміж моїх паперів і чомусь не віднаходиться. Присилував себе бодай щось пригадати, то ось ті рідки. Егей земляче, доля вточить трунку. Який солодкий, пийте на кону, а чарослі сховайте за лаштунки і, випивши, розбийте на вісну. Здається, в жодній виставі награв він провідних ролей. Все щось другого плану. Але диво, виявлялося мінним Спектакль без нього був би геть не той, що й суттєвих втрачав спектакль. Діта летять, мов коні швидко. Що ж так буває на віку? Сьогодні щось тебе невидко, ні в лакомці, ні в холодку. Ці рядки писалися недавно. Писалися в майстерні міськів Амбітських на день народження одного із господарів. Діта беруть своє, і ми вже рідче сходимося тісним колом, щоб переговорити і пожартувати, відзначити зроблено, бо зроблено таки багато. Отож літа, отож досвід, отож мудрість, отож розуміння того, що, коли б починав заново, то знав би міру, зберіг би здоров'я, не розгубив би друзів, міг би зробити більше і краще. Але хто буде слухати наших застережень? коли кожному треба помилятися самому, пройти всі кола дурманного знетямнення. Отож тож зберімося ще раз. Готуймо для бенкету чаші, тож бенкетуймо нині вже. Майбутнє тільки трішки наше, а більш не наше, а чуже. З душею справного тантала спішим до співи перезви. Хай через крещ тече з бокала, а ні, то душу рушчави. І все ж немає нічого кращого, як творити для себе. Ще Аристотель писав, що вільна людина має співати і музичити, милуватися співом та музикою лише для себе, лише за чаркою. Це стосується й читання віршів, а виступати на публіку мають зарібники і раби. Не будьмо рабами.